Йому там не місце. Піп перелізла через паркан і знайшла Раві на вулиці під Місяцем. Вони обоє ще трималися за неї, місяць досі освітлював їй шлях. Вони нарешті зняли латексні рукавички, шкіра на руках у обох була зморщена і волога, коли Піп просунула пальці між його, туди, де їм було місце, сподіваючись, що й досі. Раві провів її додому, і вони не розмовляли, просто трималися за руки, як ті, хто вже віддав усе, і більше слів не залишилося. Тільки троє з них. Єдині три слова, що мали значення, коли Раві попрощався біля її під'їзної доріжки. Він обійняв її міцно, занадто міцно, наче тільки це й тримало її на цьому світі. Бо вона вже зникала сьогодні. Вона зникла і вже попрощалася з ним востаннє. Піп уткнулася обличчям у місце, де його шия переходила в плече, тепле, навіть якщо й не мало б бути. «Я тебе люблю», – сказала вона. «Я тебе люблю», – відповів він. Піп берегла ці слова. Змушувала Раві в своїй голові повторювати їх, коли тихо відмикала двері і прокрадалася всередину. Вгору сходами, через скрипучу сходинку, до своєї кімнати і запаху відбілювача. Перше, що вона зробила – розплакалася. Впала на ліжко, обгорнула подушку обличчям, Відкинула її тільки тоді, коли вже не могла, як це зробив дите. Беззвучні, болючі ридання розривали їй горло, розпускали нитки в грудях, залишаючи їх оголеними і беззахисними. Вона плакала і дозволяла собі плакати. Кілька хвилин оплакувала дівчину, якою вже ніколи не стане. А потім підвелася, зібрала себе докупи, бо ще не закінчила. Втома, якої вона ще не знала, змушувала її спотикатися килимом, ніби вона вже померла, але все ще йде. Вона обережно винесла відроз відбілювачем, крокуючи під гучне дихання тата в коридорі, ховаючи свої рухи під цей звук. У ванну, у душ, повільно вилила суміш у стік. Одяг і скотч, що залишилися, були мокрі, білі плями відбілювача вже вимивали з них колір. Піп повернула відроз усім вмістом назад у свою кімнату, прикрила двері, але не зачинила до кінця. Вона ще не один раз вийде і зайде за наступні години. З рюкзака вона дістала один із великих поліетиленових пакетів, тепер порожні, щоб захистити килим, і висипала туди все мокре, вибілене з відра. Зверху додала все інше з рюкзака, що треба знищити, знищити і позбутися, щоб це ніколи не пов'язали з нею. Вона знала, як це зробити. З верхньої шухляди столу вона витягла великі ножиці, Просунула пальці у червоне пластмасове кільце, підняла мокрий, вибілений спортивний бюстгальтер, який носила, і ржава пляма крові зникла для ока, але сліди залишилися б завжди. Це був мій улюблений спортік, падло, пробурмотіла вона, розрізаючи його на смужки, а потім ще на менші квадрати. Те саме зробила з легінсами, худі і усім одягом, що контактував із Джейсоном Беллом або його кров'ю. З ганчерками теж. Різала і кромсала, уявляючи сцену за десять миль. Пожежники приїжджають на виклик через пожежу в компанії з догляду за територією, яку вже не могли контролювати, викликані сусідом, який не чув криків, але чув вибухи вночі і думав, що це феєрверки. Перед нею росла мокра купа різнокольорових клаптів. Далі рукавички, латексні, різала на шматочки по кілька сантиметрів. Робочі рукавички «грін сцен були товстіші, важко різалися, але Піп наполегливо знищувала логотип. Рукавиці мами Раві також, хоч і не були пов'язані зі злочином, але Раві носив їх, коли брав машину Макса, і там могли залишитися волокна. Їх теж треба було знищити. Жодних помилок, навіть мікроскопічна, могла зруйнувати план і саму Піп. Вона порізала скотч на шматки, Знайшла місце, де на лівій брові з'явилася лисина. Маленькі волоски заліплені у скотч, який обмотував її лице. Нарешті вона порізала гумову трубку на маленькі шматки, кросівки і два дешевих телефони відклала. Для них буде інший спосіб. Але все інше, ця купа попереду, мало потрапити лише в одне місце – в унітаз. Добре, що є центральна каналізація. Головне – не забити труби в будинку, тому вона різала все на дрібні шматки. Все це, усе компрометуючи, потрапить у міський колектор і ніколи не буде пов'язане з нею чи цим будинком. Хоча і навряд чи б знайшли, люди змивають усе підряд. Це відфільтрують і викинуть на смітник або спалять. Найближче до зникнення, наскільки це можливо, жодних слідів, герметично-надійно, ніби і не було. Піп спочатку взяла прозорий пакет із залишками таблеток рогіпнолу. Їй не подобалося, як вони на неї дивляться, і вона не довіряла собі поряд із ними. Взяла жменю порізаного одягу і тихо ступаючи пішла до ванної. Зачинила двері, опустила руки в унітаз і кинула все туди.